Urte bat iraganda irungo harrera sarea sortu zela, bereziki Afrikatik estatu frantsesera eta Europako beste herrialdetara iristeko migrazio egorandiren etorkinak laguntzeko sortu zen. Horrein dikere, frantses estatuak gipuzko eta lapurde arteko mugan, ledezkanpoko kaleratzeak egiten jarraitzen dutela salatu du. Urtarrietik, ustaia bitarte, irunera iritsi diren mila eta bosteunetorkin lagundu dituzte. Oian agalardi irungo harrerasareko kidearekin hitze itzein dugu. Euskal Herriawan atzen duen moga honetatik pasatzen ari dira e, oso egoera zeurgarrian dauden pertsonak eh tartean eh adin txikikoak eh babes e, internazionala behar duten pertsonak edota emakumeak. Horiek ziur naiz beste moduren batean egin nahi lukete eh e, beraien bide hori. Baina ba, bon, Europan sartzeko e, bizadoak ukatzen zaizkien enean ba, beste alternatibarik ez dute, beste aukerarik ez dute eta modu honetan egiten jarraitzen dute. Mm -hmm. Bueno, esango dugu, e, badakizue aur Ipar Euskal Herrian entzuten dela, e, Ipar Euskal Herriko entzulei zuzenduta zuzentzen garela eta pixka bat ba, benetan e, idei bat egiteko, zertaz hitz egiten ari garen e, jakiteko esango dugu, arrerasareak ba illabete guztietan milaka eta milaka pertsonak lagundu dituztela, ez? E, bueno, datuak bakigu oso zaiak direla, eh, ba, esatea zenbat eh pertsona seme lagun lagundu dituzuten, baina idei bat egiteko. Beno, ba, pixa bat horien e, urte honetan 2019 hasi ezkerostik Eh, sareak milan lauri undan largoita pertsona hartu ditugu, sarean hartu ditugu. Horien artean, largoita ma bosta dintxikiko, egun da hogeita bederatzi emakume, eta mila berreundan irurogeita iru gizon. Esan daiteke hiru berrogeita hamar zerbitzu eman ditugula arropatategi harrera eta gautxorien artean gautxorien zerbitzua izango litzateke ba, gauetan e, Irungo geltokira, hurbiltzea ba, jendeari harrera egitea eta bereziki gaua pasatzeko e, aterpera e, bideratzea. Hori baita pixka bat e, zerbitzu hau. Egia esan iparraldeko jendeari babono. E, gogorada zi azkenean e Baionako zerbitzua E, aterpe hori pausa hori hor dago eta ziurrenik e, arera ara iristen dira hemen ikusten ditugunak e, baino pertsona gehiago oraindik ere muga izanagatik eta muga honek dauzkan arriskuengatik e, gure begietara egoaldeko begietara oraindik ere 11 e, pertsona ikustezina da e, bertara pasatzeko erabiltzen dituzten neurriak baita ere ilegalidade baten barruan daudelako eta horiek ere hemen erreparatzen ez ditu e, erreparatzera iristen ez ez ditugu zen e, kontabilizatzen kontsiente gara badaudela horrelako mugimenduak e pasatzeko beste moduak, beste aukerak eta horien ondorioak edo e, baijonara iristen dira. Guretzako egia esan e, igunan oso garrantzitsua da e pausak egiten duen lana guretzako badelako elmuga bat. E, hogeita hamar kilometro horiek e, muga osondi bat daukate erdian, beretzako pertsona huentzako osondia den muga bat, orduan guretzako eskertzea da esatea beraien elmuga urrengo etapa hogeita hamar dagoela, ez dela urrutia han ere hartuko dituztela eta han ere lagunduko dituztela e, Frantzia herrestatuko gainerako puntuetara iristen edota e, Europan barrena jarraitzeko, ba, jarraitu beharreko bideak edo laguntzen aukeratzen. Ba, irunen e, gizarte zebil antolatua da, errazarearen e, e, inguruan, baina esango dugu, erakunde publikoen aldetik, behin baino gehiagotan eskatu duzotela, bueno, ba, implikazioan dio, akontuaren hartu bar dugu, duela urte bete, hor, e, ba, emigrazio egonan ziren e, zeuden e, pertsonak, Irungola lakasita gaztetxea, baliatzen zutela bertan egoteko, zuek eskatu duzute behin baino gehiagotan, bueno, ba, erakunde publikoa eta irungo udaletxearen e, implikazia handiago izatea, zertan da? momentu honetan. Beno, ba, e, irungo dudalak e, orain arte ere gure lana ez du errekonozitzen, edo behintzat guk ez du inolaz ere sentitzen errekonozitzen duenik, nahiz eta inoiz esan duen e, gure lana hona dela eta ondo ondokiten ari garela. Baina egia esan ez dugu inolako babesik gure lana duintasun gehiagorekin egiteko, Eta ezoik guregatik. azkenean pertsona hartzen ditugun pertsonen duintasun orengatik. Kalean jarraitzen ari gara e, lanean, Eta esaten dugu, harikina, egiten ari garen lana oraindik ere beharrezkoa da oraindik ere, Europar batasunak jartzen dituen e, mugak egita, jart, egiten dituen e, politika ilegalek ondorioak dauzkatelako eta naiz eta egoaldeko mugetan Europara sartzeko kopuruak txikitu diren Europar batasunak espresuki eman duen diruaren gatik, e, Marokori eman duen diruaren e, naiz eta E, Europara, Espainiarego aldetik iristen diren pertsonak gutxitu diren jarraitzen duten ego, e, iristen egoera tamalgarrian eta beraien eskubideak urratzen orduan, guk nahi duguna da iristen jarraitzen duten pertson noiekin lanean jarraitu e, orain dik badago lana egiteko egongo da egiteko eta nahi duguna edo eskatzen dioguna udalari ba, mesoedez, gure lan hori ez da dakule lan hori pertsonen arrera hori E egitenari garen moduan egiteko. E, administrazioak iristen ez diren zerbitzuak edo tal emateko laguntzea, babesa eskaintzea pertson horiek baiira izangoa baiitiira babeoso horren jasoleak. Iango dugo bueno, e, aurten aurten gu danan aurreko udarekin konparatuz, ba ez, bueno, batzuk eh, pa eta mugaren eh, inguruan esango dugu bueno segurtasunare egotu eingo dela izan ere abuztuaren herrialde eta bukaeran G7 gailurra izanenda miharritzen guste utakigun moduan horrek baita ere eragiten ari da edo erageingo du Ba, pertsona hauen uen egoera Noski erabat era bat, eragingo du era bat. Ez dakigu oraindik ere zinintzuk izango diran benetan, erabaki erabaki politiko horren e, ondorioak erabatekoak baina e, aurten jende gutxiago dagun badago ere esan dugun bezala, e, Abuztu bukaeran egongo den e, ze e, top, topaketa edo gizon horien topaketa hori, E, miarritzen noski e, ba, bueno, kondizionatuko du e, mugako egoera, mugak itxiko dira eta iragingo duguna izango da jendeak zaitasun gehiago izatea e, bidaian jarraitzeko. Aurre ikusten duguna da, garai horretan e, mugaren itxiera horrek e, irauten duen bitartea, irunen jendea pilatzea zeren e, asko ere zailagoa izango da, e, bai honaraino iristea. Oraindik ere, e, polizia frantsesa harrapatzen dituen pertsonak, bidaltzen ari da, e, iruna, eta aste honetan adibidez, ba, bi emakume atzen man dituzte bordelen, eta bordeletik ekarri dituzte iruna. E, neurri horrek, ba, bueno, legez kanpokoa da, eta hori bai esan dezakegula, garbi eta garbi expulsio ilegal bat dela. Hor duan, jesazpiarekin, gauzauek handitzen e, jarraituko dute, ez dakigu nola izango den, baina ba, bueno, beste alde, irun-guarrera sareak kontra gaiur horretan implikatuko da, kontra hori eskualdean e, burtuko da, irunetan daia artean irun sareak gaiur horretan parteatuko du, eta baita ere ba, bueno, ba, populazio guztia parte hartzera, bertan egingo diren ekimenetan parte hartzera, ekimen hori ba bestera e, animatu nahi dugu. Bosongi guzti horrekin galditzen gara horien asker-mila benetan ba, gurean izatagatik-mila esker.